بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك ازاد خلل اطلاق والتكيد بالسبب يجري كل واحد يجري كل واحد منهما على سننه كما قلنا في صدقه الخضر مخنا خبر روانه مطلق ودمقيد داغي بنص صورتو ذکر شو داغي پرونيو صورت بيان شو داغي بيان او شو نن يو صورت بياني چې حكمي او دي خو بهر حال دا غیر پر جکم اسباب دی نو پا آغا اسبابو کی یو مقید سبب دی او بل بالمطلق سبب دی نو حکم یو ده یو يو مطلق سبب دی او بالمقید سبب دی, دی دل تکیم دیده خبر ذکر کئی چی دل تکیم حمل بنشی کولی یو با حمل کولی نشی زکر دوال عمل ممکن دی یجری كل واحد من هما هر واحد بجاریکی کیه یاله سن نه هی پختل ترتیب باندي نو مقید با تقیید باندي جارشی او مرسل او غیر مقیدینه مطلق او مخلط اطلاق باندي جارشی په دلاړه باندې عمل ممکن دي تر غیر پر مثال لقد ابو داوود روایت کراځي په عمر له سلام پرمای اد کل حر و عبد سعیر او کبیر نسبه صائم من مرن او صائم من دمرن په دې حدیث کې پیغمبر لسلام الله علیه و سلم ویلي دی هر حر او عبد، ځوان او کبير، مسلمانان کې د وسره مسلمانین یا مسلمانین کې د وسره نشته. ته مسلمان نه کېد وسره نشته چې مسلمان د اسلام کې نشته، د هغه سره سایه ورکې د فطرانور کې کوم مسلمان او کاکاګری ندامت لږ ته. اوس د فطرانې لپاره هغه لپاره سبب هغه مونږ نه چته چې پر وریش کې ستاره پر وریش لاندې ستاره د غولاند په امبر اسلامي آزاد دی او مس او آزاد دی او کولاند چې ستاره تربيت آزاد انسان ده او کستا هولاندې نو کې د تلویری خراس مغلب چې ستاره تربيت لاندې د غسر سایه ورته د دې مخالف بل روایت د نبی اسلام صلی الله عليه وسلم صحیح بخاری روایت او هغه پیغمبر صلی الله عليه ويقول لديه مخالف فرما يليدي اغيكي كيتش تا اغيكي كيتش تا نبريح الله سلام فرض وزكاة الفطر من رمضان على الناس ساعة من تمر او ساعة من شعيرين على كرل حرين وعبدين ذكرين وأنسى من المسلمين دي من المسلمين كيتر عليه فرز زكاة دا فطر يو سدكاة فطر تمراد دي رمضان ندى بخلقه بانده يو ساعة تمرنا تقریبا سه سال کې پاس راځي یا نیو صاحب او صاحب من شهیده د اوربشره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په خر او په ادب باندې و ذکر وکړ او نصيحه ومنل مسلمانینو کې دي نجل تاسو را مسلمانینو کې چې تاسو مسلمانینو کې نشته بلته دهخه د سبب بیان دي چې د سرکایي پتر د فارم سبب د اشاره شوی چه سبب راسته او او دیبل حدیث کے ورسارا ده بخاری حدیث کے ورسارا ده مسلمین کے سا سبب تا اشارہ شورا سبب بیان دے ده مسلمین کے دو سرشتا نا پزا ایسا زائیون ہوگی دک کا زمونگا مسانہ بیانی چی دک کرنگی کذالک ازاد خلیل اطلاق و تقید بی سبب یہ جریانا کل واحد ہے نا زمونگا مسانہ بیانی چی دل تا کبا حمل نشی کورا یو با قبل حمل کورے نشی یو سبب با بل سبب باندې عمل کول هیڅ جديد یو نه دا کید راواله تش دي بلکې د بوخاري د حديث نه کید د مسلمين راواله او دي کافر هغه پترا نه ته اواسي چې داغه پترا نه نشته نه عام مطلق <تصفيق> ته اي کافر عمره کافر نه مرکه د مسلمان مرکه اده وی د مسلمان مرکه هغه نه تراله په کزانه اند کرنګه اذا دخل اطلاق وتكيد هو هر کل چې د هچې اخلاق او تقیید په سبب یې په بیان د سبب د حکم کې دی او حکم سبب بیانی ییجري جاری کېږي با کل واحد هر سبب مطلق او من حماده د دواره د مطلق او د مقید نه علا سننه اطلاق او په تقیید باندې کلا كله په صدقه الفطر لکه څنګه چې صدقه الفطر کوایو انه یې مجبور اداوها ادا واجب د عن العد د عبد کاټرنا بالنس مطلق دا اغلس توجینات کوم کې د مسلمانین کېده نشتا بالنسی در حدیث در دا بوداو توجنا المطلقی جا مطلقی در اسم العبد بلو در عبد سراء و که در مسلمین و نشتا او دکرنگی يجب آداؤها هذا تب تیعن العبد بانی و یجبو آداؤها او آداؤاج در العبد المسلمی در عبد المسلمنا بالنسی طغنس سراء المقید بالاسلام جا مقید پر اسلام سراء که در مسلمین پکشتا چه اغا روایت در مخاری لَأَنَّهُ لَا مُضَحَمَتَا فِي الْأَسْبَابِ ذَكَرَ مُضَحَمَتَ فَا أَسْبَابُ كِي نِشْتَرَ دیوشی اسباب کی رشن اما رب جانتا لگا را نظر سالا کی تردفار دی مطلق رأى السببی او مرأس مقیدہ دی سببی نو پر روایت کی دا مسلمان دا سب گئی تر بیان شو اور پا آئے کی در رأس را مطلقن یعنی نکافر او م وعاده متلجر السبب بيانش او ده درقص مقيده بيانش ده سره جيدن تربردين د مقيد سبب بيانش ولته متلك سبب بيانش متلك سبب ځانده شو مقيد سبب او دغه شید پر اسباب کې چې راکوي شي لا قرار نه نور نه حاصليگي لاي نه حاصليگي د ګټه نه حاصليگي ملکه دغه لپاره مستريت سبب دي او صدقې رح سطر کپڑی پٹیگل داری، دا او سطر دا او شیره، دا پا کپڑو سرا حاصلی جی، صحیشو، پسادر سرا حاصلی جی، پاپانو سرا حاصلی جی، نو اسبابو کی مزاحمت نشتا، چه دیکی او بل سرا ٹکراو دی، ها محا، دیکی تو تدبیبو کائیو کو قلب آنگا حمل کا، دیو او دا پارزان لما مستقل مانا که دی شیو شیره دی دی دیو سرا پارزباب شیر، بلن دی دبلا پارزباب شیر، یا گن اسب خبر دې په لاس کې ته مليو دي او یو څه وګورلو چې موږ په کچو په لارسي نو کله یې وویل نو څه وروسته چې یو کې دلته تا وړې هغه دې اندر راغله لکه انه لا مزاحمتانه نشته او په اسباب تدبید ممکن نه دی لذي خبر باندې ځل په کې اوس دې سره یو مثلا بل بیان هذه نظارات ما يعني بما قبل مسأل السلام وهو نظير ما سبقا أن التعليق بالشكل لا يوجب النفيا عند عدمه فصار الحكم الواحد قبل وجوده معلقا ومرسلانه لأن الإصالة والتعليق يتنافيا لوجودا واما قبل وجوده فهو معلق بالشكل معدوم يتعلق وجوده بالشكل خبر سلام عن شات معدوم المحتمل الوجود قبله ولا لم نستقدر احتمال وجوده ولم يتبدل العدم بصار محتمل لوجودين بالطريقتين بعبارت كي يو خبر ذاته سرنوت كيش خبرك ده جدان نظير ده ما سبقش التعليق بشروط ترى دا غير الشئ سبب مطلق او مقيدش ولا ده مساله من چی باہر حال اسباب متعددہ کی ریش صدقیت پیدر پارا عبد مسلموں مسابق دے حراسی مسلم عبد مسلم عابد دے مطلق عبد مسابق دے دا مسئلت آگے نظیر دے چی کم مخ کے مسئلتے رشو چیہ تعلیق بشارک لگا تعلیق بشارک کی قطع سویلو جمون پر نزبانے مسئلتا و اونوی چی شرک بینو خوکم دوی چیہ و فیل حال چه شرک بیا بحکم نیو وچی ترسو کو شرک شتن دا انت تالیکن معدون دی دو با حد دران تالیکن سرے که شرک موجود شن دا ممکن دا دا دادت شد دی شرک موجن انت تالیکن معدون شی حکم وجود ترا شی طلاق او که شرک نی موجود شوید دا هم که لیش خاونه تاوید ریل آدوالا بیش شرکتا انت تالیکن نتاوید شرکتا سرزی اوز دا تلاک جی کلما دون دینو دا دیدک کاران دوشی جو نا دووجود دا پار سلاب که دیشی یا دی کور تا نوزی نرد دا دک شک دووجود دووجه ننا ایفاز موجود شی اوکوی خکم وجود تراشی او دام ممکن دا چی دا موجود دیشی دیوالا پل لغدو کی ورکیان تتالی کون تا خلد دا وخرا اوڈوالا پل اس دیو شره لپاره اسباب شتار کې دي شي اسبابو کې سموځه مت نشته څنګه ما قبل مسئله کې دا کلا ته یکه موعلق ته شرطه جوړه موجوده موجوده کې دي او بغیر د شرط له بتنجي سره موجود کې دي اگر دا انده د دلت کې کفارات سره کې نو کدا دې د قر اسلام پر وایش لاندې مسلمان غلام راغې دا اغه جوړه کې تا کفارات لې شي تاغیده پر سبب که دیشی ومکیوب رأسون باغیده پر سبب که دیش تاثره تابانی که پرنشت فیل حال موادون دا اگه سره پا نظارت پا نظارت پا نظام پوئے گئے شرط نوجی نموگی دا فلکل اوگی دیشی وننشی شرط راگی دا اوگی دیشی او کمبراشی دل تک که مقید سبب را ده مقید زبوند او جنہ باندې کفاره استرشی د مسلمان غلام ستاره ملک مولا کر را ده د وجې مسلمان مطلق ولا راشي نو حکومت تر سوم نه ده اغيل نه مح په هر یو وجود را دلشي تر سوچي سنگا چه ما قبل کی طلاق معدوم ہو تو شرط با وجی نمی کہه دیشی کہ دیشی زا شرط لا پنحال ہو او دی موجود چه پسس سر قبل سرسی شی موجود چه اگرچه دیکھ لگونتا کہ دیکھتا دیکھتا کو ورزن بیا مسئلہ دیر اگرانی گی خود دی پوری جان پورے کہے چه دیتا سو توی ہوو نظیر ما سبکا انت علیق بشرط لا یوجی ہو انفی عند آدمی ګما چې مخکې مسلې ته اشاره ومنه بيان کوې چې حکم بوي او شپي حکم بوي دا هغه مسلې نه زیات دی لزارته د کما بيان کو چې طلاق دوتره په لاله د طالبو کلمادو په دي او د هغې شی په دې سره شي تذكرنګ دل تکم تا د لسه د کیفیت چې ستاسو ملک لاندې مطلق ولاندره نه مطلق را سبب شو او کوم مسلمان ولاندره تر بیا نه موكيت على سبب شو داغر سبب شو صدقه فطر پانی راوی صدقه فطر فطابانی فرز کیدن داغی در پارا پیر حال اغا مادون دیچی سبب را را را سر داخل کم سکی موجود که دیشی اغا را جه درالا نو فس دیو سو دل دا کی وصرف اصرفو یو داغی مزارت بین تو مسلاح اصلاح اصلاح اختراف خود دیو سرسر دیده یو اشکال جواب انتو چه اللہ که دو دغول فرد زکاة فرض دفار زکاة فرض نمرافت اتنا ناس داکا اتر دفار سبب سنگل ام و ام جگل دو متقراز تکیری جو ام و قید رازت جنگل او دیو زد یو که ارسال لکید دا مسلمین مشتا عبل که دی پوری رعا دن مسلمین ابل که دی او تقیید ارسال تکنی ارسال که نکیللی که نا عطلللی او تقیید که را مقاید معا الكیدی اتاو اه... مطلقه مرسل بلا كیدی مرسل بلا كیدی و مقاید بلا كیدی او كید ده یو ده کید نشواری دیکو تزاد ده سنگه او حکم دا, دا متوجیشو او دا متزاد سیدون او دا وجهن او حکم ساشو موجودشو مطلقه مطلقه مسل دا مسلا مطلق کوئی جما سره کې نه وي دا حکم دی موجود کوم کې دوی جما سره کې نه حکم دی نه چې مطلق کوئی مسره کې نه حکم دی موجود کوم کې دوی نه موجود دي کوم کې دوی جما سره کې به حکم دی موجود مطلق یې نه دی موجود چه یو حکم غالی نه بری مندی کې جبله حکم غالی ولي مندی کې دي په منافقته دي سره حکم وديچ داسې د حکم لپاره سبب شتاله مطلق ته وخلت مطلق یا مقید وخلت کېده یاش دا اشکاره مسرا وسر دفایده وې ځان کوې دا تاسو خبره او خبره زه هم ترانه لا خبره دعزادې مطلق او مقید ارسال او تکید حکم ته موجود کېږي او ذکر حکم محدود چې معقوم دي دا د اطلاق ده هیڅ اړه مې کوي دا, دا متلک تعلق د حکم سره اتل شي چې کله معقوم دي حکم لاندې چې په صدقته در ستار ستاره ستاره ملکي مسلمان غلام را, را مقید موجود کو اوس دا په متلک نشي اوس دا سره دغه بې تر په متلک نه سپاندي پدې باندې نه parceque په مقید موجود دي دغه غلام نشته متلک ولا امرانه اوس دغه راو کو موجود شي اوس کله کوم یو سبب سره موجود شنه بیا بل سره نشي کې او چې معذور دی په حل دی الله تعالی په فراده شي کید شي دا مکید سره حکومت موجود شي دغه په ملک کې مسلمان غولام راشداګي د سنتو دراجي او د څو مسلمان نشته نو کید شي دغه مطلق غولم کافر غولم بیلاسترا شي په دغه وجه د فتوا سره کوي تبلاش نده ارسان ال دتکید پهوال او چې لا موجود نده نو الله او د ادم سره د دوار تعلق هغه سینه لکه سنجر تعلق سره کتلک ول هغه موجود نه کې دی کې شرط سره موجود او کېدی چې په سنج سره نو اندر معذور سره د متنافي تعلق اده شي چې کله موجود شي بیا مو شرط سره موجود نه سنجستر نه موجود دي غیر شرط سره موجود او کله سنج سره تعلق ورک نه عبد شرطه نو شرط نمون چی ویسار او تاکید سبب دیر ناسی مطلقم سبب دیر ناسی مقاییدن سبب دیر او دا دیر دوارو تا حکم سر تعلق دیر خدا قبل الوجود قبل الوجود چی یا سر موجود چی نبیان سر سبب تعلق را تره لی هاست دا اشکال غلط چی پدی دا سر اگر یا تردتا حکم سر تعلق دیر او بینتراب تاکید چی یا هوی حکم ده موجود چی تا بل وطعیده کنافی چیده ده باعدن وجود ده چی که ده حکم موجود شو هاچی حکم موجود دنه ده دواره تعلق وسره باتلیشی وغد شیوتا ها پسوال الحکن ده اوز ده اشکال دپم کئی اوزا حدم نو پسوال الحکن وهو نزیرون او ده ده مسلا چیده ده سبب موکییده و مطلکان ده نزیر ده ما سبکا ان تیر شو انه تعلیق بشرط لا یوجی من لپیا ده ای اختصار سرس دا د پ او حکم نه پ کو شر ک دا د کاه مسئله نظیر د نظارت دما بیان کوه او د ش د ظاهدم کوي د فصال الواحده واحدلو د یو حکم واحد سره ک فتر قبل وجودی جي دا پ او پس باندې پار شوي نري دا اوګ د مع لکن دا معلق او ب کده شي د معق سبب سر را شي و موسللا او ممسلم اوگر دی کري شي د مطقسبب سره راشي ارسال ذکه ارسال چره یا دنا پیاني د سره کنا پیشجون کله چې دا موجود شي او یاد یې په کوم کې تنافيشتا چې او چې دا کله شي موجود شي ورته سبب موجود شو یا کوم او تعليق ارسال چې تنافيانه دي په واما قبل عجودی هی ها جماعکی دو عجود دو دینرے پا بوامو علاقم بشرت حکم سشیره بیجا کلوم انتاکی تسامورا ارسال او تعلیق کی تنافیش دا او با کم اعتبار سارا پاعتبار دو عجود دو حکم عجودن سنوڑی اعتبار دو عجود دو حکم یو که دو موجود مطلق سفق راگئی تاتر راگئی بلونا چی مسلمان غلام دا شی پاتلکه مسلمان علماء د حکم. حکم موجود په تدایره راشه مطلق وینه د سرکېد د مسلمانو وړاندې په اعتبار د وجود حکم معنا کوي چې کله حکم موجودو نه بیا د دروازه سبب نشي کېد بیا به یو کې دي وجود ان اعتبار وجود حکم نه هیږي ځکه لئن ان شاء الله تعالی که انصار او تعلیل په سرکېد یتنه پیاله د متنافي وجود واما قبل الوجوديات ما قبل الوجوده فقد ليس تكافتا بالغا له ليس فهو قابل لا كمشروطا مالك نفسه شرطا اي معدوم شرط وجود الشر عن غير شيء لا قطعيه ما سنت مسلله عن الشر او اذا حكم تعلق عن الشر عن غير اے معدونن یعنی حکم معدون دے محتمل اللہ وجود دے, دے کب لغو مخ کہدے شرطنا حکم جی معدون دے تو تعلق دو کے دو محسن سرم کہدے شی ڈالی پر دے طلاق وار کی تعلق کے شرط سرم کہدے شی شرطی شرط موجود سے دے طلاق دے موجود حکم معدون دے مطلق سباب دیرا شی فضل سرکا پر در حکم معدون دے مکیب سبب دراشی بردن سبب دراشی و دا معدومین معدومین دی چا سبب دی؟ تا دا خوکم دی ها معدوم دی و همہ کبل وجودی محکدی وجود دی حکم نچے موجود ندی پا هوا معلقم بشرط و دا حکم معلق بشرطم دے اے معدومن معدوم دے یا تعلق وجود و بشرط وجود ممکن دے تعلق دے شرط سرم لگر شرط سردی موجود چی تو امرسلن عنی شرط امرسلن عنی شرط دے اے معدومن دیدہ پس اولی که یعنی حکم معدوم دے محتمل دے احتمال کیده چی دل دے وجود قبل اگر مقید شرط مولی کرتا اے بتنجیز یعنی بتن سيئوه، أغمقه مصالحة في إعتبار سرى وضعاتكم ده ده مسالحة في إعتبار سرى صدقات الترمشتة مثل معدوم المعدوم ده يتعلق وجوده بشرط تعلق معدوم ده حكم متعلق كدهشي ده سرى ده مكيد سرى سيئوه، ومرسل عن الشرط هذا صدقات الترمشت معدوم محتمل ده محتمل وجود ده قبله هو تکیدنا چې مرسل سبب درځي مطلق سبب دی راشد د ور تعلق کیږي نو به حال چې حکم عدم وي قبل الوجود د احتمال کیږي نو ول عدم الاسلی و عدم یسلی دی کار نه محتمل عدم یسلی د دو حکم دویږي ول عدم الاسلی عدم یسلی د حکم شري د 3 شوه او د 6 شوه د صدقه په دارجو کار محتمل الوجود دی د دې وجود کې احتمال شته چې د 3 او د 6 په محتمل د وجود امور موجود, موجود, موجود شي د سلسله را وجود دي شي په ترانزيسترا ا د ا د ویسني حکم چې محدود دي موجود شي په سبب سره په سبب مطلق سره ولابد يتبدل العدم تر څو چې بدل شي سننه ا تبر ادم تعتبر د ادم نه بدل شي والعدم الاسلي عدم اشري كان محتمل الوجود دي محتمل الوجوده دي ولم يتبدل العدم الاسلي ترسبه بدل ده معنا ذلك عدم تقيد موافزه ترسب وجود عدم اشري بدل شيء ندي لو صار الحكم اجد فوق مسبق بالنسبه لجيكه او كم صار الحكم اجد قبل دا قبل, دا قبل الوجود وتوليداته فصار فصار حكم قبل الوجود محتمل لوجود اجد بطريقه قدوه طريقه ما قبل الوجود شد حكم موجود نه لري دکه احتمال شتا چې په شاتر دی موجود شي دغه قبل الوجود چې سره کېد به راغله دکه دشي مقید مسلمان راشي شي مطلق ولا راشي په دا سره د صدقه ودرو قبل الوجود حكم موجود دل. دي موجود شي بیا قبل سره موجود دي چې